Те ж саме врятувало моє здоров'я. От тоді я зрозумів, що ніяких, ані великих, ані маленьких грошей ми на цих виборах не заробимо. Будемо мати те, що платить структура і годі. І скільки б претендентів не було, нічого це не міняє. Я зрозумів, що все давно програно. Та країна, яка нам уявлялась, згинула. а Може, їй зовсім ніколи не було. Може, ми її вигадали? І тут не в претендентах справа, справа в діях. А ми замріялись тієї годі. Так що тепер нам залишалося тільки чекати з моря погоди, або тікати за море. «А море, море, а море, а море, мо», як співав колись відомий італієць. А останнє попередження вже пролунало. Податковий інспектор – Тепер буде очікуваним Янголом. А ніхто й не збирався розмінюватися на якісь там податкові інспекції. То зайве. А може ми кількома рідками просто перестримнули ті етапи. Але ми були горді собою. Гордість нам тільки і лишалась. Бо всі журналісти продажні. Передвиборчі забави. Ясно майже все. Особливо фінал. Починалася осінь, а до виборів залишалося два місяці. Але ніякої бурхливої діяльності з боку претендентів не спостерігалося. Ми ще плекали надію протиснути якусь статтю до газети, де відкрили три нові рубрики «Вибори», «Політика», «Коментарі», в яких акуратно намагались друкувати хоч щось цікаве. А політичною рекламою і не пахло. Я думаю, що це не стільки з причини якоїсь суворої заборони чи таке інше, просто ніхто насправді і не збирався щось робити всерйоз. Або не міг у силу своєї тупості. Пахло словом «не можна» і потроху «майбутнім». Я знав багатьох людей із передвиборчих штабів ще з минулих виборів. Смішно, але були такі умільці, що примудрувалися працювати водночас на декількох претендентів – Зрозуміло, отримуючи платню також у декількох місцях. По суті, за одну і ту ж саму роботу. А в ліву руку листівку про холода, а вправу про Тварчука. Анну Гуйганову, яка ще на початку 90-х була активістом народного руху, тієї осені я бачив у черзі за зарплатнею в структурі і в штабі Тварчука. Опізнавши мене, вона сказала, «А ви знаєте, Максима, я зрозуміла». Політика – це бізнес. Але я не дорікаю тим людям, а вони працювали за гроші, а не за ідею. Ідея як засіб оплати функціонувала тільки в штабах лівих, які професійно цим користувалися. У вільний час я розважався відвідуванням усіляких політичних тусовок, які зазвичай виникали за місцем розташування штабів. І варто було мені тільки з'явитись на порозі якогось із них з дружнім ненав'язливим візитом, відразу ж здіймався гвалт. Ніби жартуючи, малесенькі політики гавкали, що прийшла продажна преса, яка не висвітлює хід передвиборчої кампанії, не друкує опозиційні матеріали. Я питав, чи згодна опозиція заплатити гроші за рекламу і виступити з відповідними політичними заявами, якщо будуть репресії, і гавкання якось відразу стихало. А всі вони немові були моїми хорошими приятелями, але заняття тим, що вони називають політикою, перекарбувало їх у зовсім інші монетки. Навіть не в копійки. Та й що вони могли хотіти, крім грошей та містечкової популярності? Вони гризлися поміж собою за ті шматки, що кидали їм із центру, як могли – Крали гроші, які мусили заплатити простакам, що прийшли до них підзаробити. Вони дзвеніли від ідей. Вони видавали один за одним ляпаси владі. Продажна, брутальна, мафіозна, кланова. Хоча самі таки чекали на те, щоб та влада дала їм грошей. Вони були огидні в своїй жадобі. Вони були в десять разів гірші за владу. та Хоча б інколи робила щось добре людям. Країна, що мала таку гнилу опозицію, приречена. І усвідомлювати це було гірко. Тим часом і в самій редакції «Кур'єра» почали точитися політичні дискусії. Вони, щоправда, ніколи і не стихали, але це ж як футбол.